zukaldeko iztripuak. Kaixo, pan txika, zer duzu hor? Jo, ba begira, gaur eguardian baskaria prestatzen hasi naiz, olia zartaginan berotzen jarri dut eta bapatean txirrinak jo du. Gero, bueltatu naizkorrika patatak bota ditut eta erregin naiz, begira hola dudan ezkua orain. Jo, bani zukaldeko solua fregatu dut eta telebizta ikustera joan naiz. Bapatean patxi sukaldera joan na, ez da konturatu eta sekulako kolpe hartu du. Hor gelditu da etxean gaixua, Gañera nirekin azarratu da. Ben osain du, eh? Agur. Agur bai eta gorantzia patxirin. Bai.